Tere, tulemast. Tere, tere! On 5. august aasta 2010 ja suviak läbi saama. Jah, vahepeal on olnud päris pikk ja, ja meeleolukas äh, kuumalaine, mis võttis me väikestest peadest ka viimase tehnoloogiast kõnadebise võimaluse. Õnneks mitte ainult meil, sellepärast, et äh, kui vaadata tehnoloogia blogisid, siis, siis ka seal läks asi päris käest ära. Jah, päris paljud olid endale mingisuguse kuuajase puhkuse võtnud ja, ja, ja rahulikult seal... Äh, Õllekest libistanud saunakese kõrval või niisama, siis reisind ringi mööda maailma. Kuna no, põhijuudis on, on see ilus iPhone ikkagi, ikka veel. Ja, ikka veel. Äh, ja kui selle juure kõrval nagu teine raba uudis on selle, et Apple lasi välja selle patari äh, laad ja siis ei ole see ilmselt väga kõva suvi olnud tehnoloogia poolest. Et, et, äh, ja. No. Aga, aga midagi me ikkagi kogusime suve, ko suve jooksul kokku ja, ja toome need teie vaikselt Ja, ja no, õnneks me ei küll räägi sellest, kuidas õlut nautida Või, või mis ei, oleks? ei no. no selles mõttes, et no, seda te loete nii kui internetist Telfi on meie kõige hea suur sõber Ja, ja seda tuleb kõik maailma tark info meie kätte Meie siin äh, lihtsalt teeme teid veel targemaks ühe aga maailma kõige suurem uudis hetkel on äh, tegelikult iPhone ha oleks peaaegu ära tõmma praegu no, kõige suurem uudis on ikkagi aga ikkagi mobiiltelefonid et, et paraku on muu tehnoloogia on väga kedagi ei, ei tõmba et, et... No, kes need telekoid ikkagi siin uuedada <laughs> jõuab no? et, äh, kõige suuremad uudised on ikka telefonid ja nende operatsioonisüsteemid ja Google'i Android on äh, üks-üks-üks võimsamaid hetkel. On võimsema, täna just uudis igapäev aktiveeritakse 200 000 uut Androidi telefoni ja, ja praegu, viimases kvartalis on Androidi ka telefonid kõige müüdumad. Arvan, nii, et... Kuskil 33% telefonidest See hetkel, mis müüakse müstiline. usas on Androidid. <laughs> müstiline number. Androididest siis nii palju... Me oleme korraks seda teemat käsitlenud ma kirjutsin sinna meie blogis ühe ülevaate kõrmust olid jogurtist? ei, ah, kiritsin, siis sa kirjutsid Desire. HTC ja. ja või noh, ülevaate lühikse tutvustused, mis asis üldse, mis see Android üldse on mm -hmm. aga tuli ja need välja nende uus uuendus sellele operatsioonisüsteemile ka see sama HTC designer sai selle uuenduse ja selle koodnimi on siis FROYO ehk siis Frozen Yogurt ehk siis Külmutatud Yogurt jogurt. Uh, kirjalt et mis, mis see toob endaga et, uh, käid sina üle käid mina üle, käid. üle. Uh, üks väga tore uudis näe, õlut ül, juba avatakse <laughs> et, et väga tore uudis on see, et nüüd saab lõpuks ilma ühtegi lisaprogrammi tõmbamata saab kasuta mida taskulampi, okei okay, tegelikult see on ka aga see ei ole kõige <laughs> kõige on ilmselt see, et ta palju kiiremaks, ta suuda kõige rohkem võitis veebi lehitsemine sellest uuendusest, et, et väga palju testides ka selle ja võrreldakse muidugi kõige suurema konkurentiga iPhone 4, aga siis isegi flashi kasutades on, on ta täpselt sama kiire, võttes flashi maha, on ta, veel, on ta nagu palju kiirem, et see, mõned uuendused veel väiksed asjad, mille pärast meiriksed nutavad mis meil on nagu olnud ennem aga et sul on võimalus siis kasutada 3G ühendust kuskil metsas ja teha sellest nagu wifi ruuter põhimõtteliselt oma telefonist um, ja, ja suurem, suuremad asjad seal, seal on väiksed parandusi veel et SMSid on mugavamad ja, ja sellised uendused, aga, aga põhiline ikkagi kiirus ja kiirus ja, ja kiirus mugavus Ja. Ja. Siis on äh, hiljuti, just tuli. Me teame, kes me lähme nüüd kohe räägime. Ära, me Googles edasi. on Google Me, Mis on. Tegelikult äh, ei te ametlik nimi. Keegi ei tea. Aga kõik arvavad, et see seda... võiks tulla. Selline. Aga, aga ma arvan, et. et äh... Google Mi siis äh, siuke vihjatud äh, Facebooki konkurent. Ja teada Kõige naljakam selle juures oli, et Kevin Rose, kes on üks, üks suht tuntud tegelane seal sell Silikon välis tema algatas siis teek.com'i ja ta on neid saite veel teinud palju ja palju osad teinused on ära müüdud ja seda tehnoloogiat kasutatakse teistel, teistel asjadel, et tema kirjutas Twitteris, et sai ühelt nagu väga healt allikalt sai vihje, et Google valmistab sotsiaalmeedia lehekülge nimega Google Me esiteks juba nimi väga geniaalne Google mm -hmm. Me, ingliskeeles öelda et, et kui keegi küsib, et noh, et kus ma siin leida või, või siis ütleb, ah, oh, just Google Me ehk noh, niivõrd geniaalne geniaalne nimetus mm -hmm. ja ja ja sellele lisab vürtsi see, et Google käskis selle kohe maha võtta selle tweedi, kui see on õige väljand. siis äh, võiks nagu arvata, et midagi on, midagi on selle taga kõige asjata tuundub kõige plus nii, need no, viimased no. uudised et äh, sinna alla võivad tulla ka sellised no, nagu sootsiaalvõrgusti, kus nagu Facebookist tuundud igasugused singamängud. ja, ja, ja no, Google investeeris singasse ka päris Päris para ja portsu naha. Noh, kuidas nüüd võtta? Nende, nende jaoks mitte 10 miljonit dollarit. Ja, need on jõudnud. Tõukad Aga nad vist ossid ära slaidi. Slaid on vist... Äh, ma täpselt siis äh, oskagi nagu sulle öelda. Slaid on... Äh, tal on mõned väiksed mängud. Ta on ka Facebookiga seotud. Et temal olid need... Äh, kui alg, Facebooki alguses oli see poking, oli hästi... Mm -hmm. hästi kõva sõna siis, et poke me või poke edagi ja super poke ja mis iganes seal ei olnud, mm -hmm. et nemad on nagu selle loojad. Nii palju mm -hmm. kui ma olen aru saanud, on ka, on neil ka mingisugune sellise väga lihtne mängu, enda mängu tegemise platform. Et ma ei ole seda, ma ei ole ka nii tuttav, et kuna see nii kuulus firma ei ole, aga ilmselgelt, kui nad 184 miljonit dollarit selle eest maksid, siis... Päris niisama firmas ei ole, et, no et mingisugune huvitav tehnoloogia sul kindlasti all on. Ja, ja. Ja, ja. Mis me siis.. Kui me juba Google'iga äkisime, siis Google Wave'i arendus lõpetat ära. Lihtsalt lühidelt. Google wave on, vist. Ta ei jäänud käima. Nad lihtsalt ei, ei, ei leidnud endale kasutajaid niivõrd kiiresti, ja ma et noh, mis me siis ikka siin niimoodi punnitame. Ma eile kuulasin uh, Twitteri networki ühte, ühte podcasti nimega This Week in Google, ehk siis See nädal Google'is, uh, kus, kus üks Google'i uh, arendaja ja sellise raamatu autor nagu Complete Guide to Google Wave. Uh, sellise, see autor on iganädalane üks, üks siis nii kaas kus ma ütlen uh, siis, jah? no jah, ja. et uh, tema siis natukene rääkis sellest et tema oli muidugi väga kurb selle üle et seal ära lõpetati et, et, et kuna tema raamat on sellise raamatu kirjutanud ja kõik muud. Uh, mm -hmm. aga ütles et, uh, et ilmselt seda turust või turundati valesti kuna öeldi, et, Kui, kui nagu keegi küsib, et okei, okay, mida, mida ma selle Google Waveiga teha saan, siis öeldud et kõike. Aga see, kui sa ütled et kellegile, et sellega saab kõike teha, siis see, see ei ole alati kõige parem. Et, äh, et seda oleks pidanud nagu, nagu selgemalt kuidagi defineerima ja sinna mingisuguse nii-öelda ühe kasutusala leiutama kas või kunstlikult või piirangut peale panema, ütlema, et seda saab ainult ühte asja hästi teha, mm -hmm. aga tege ja siis inimesed võiksid nagu avastada ise midagi midagi uuemat või, või midagi nagu siin neid, ka neid ülejäänud võimalusi ja Google ja, ja kõik need asjad nüüd põhimõtteliselt on võimalik no põhimõtteliselt on sul see et kui seal arvutis on nagu üks inimene kasutab näiteks ühe e-mail akkauntijalt kasutad ühe Gmail akkauntijalt kasutad äh, Gmail kasutad Facebooki kasutad YouTube siis sa põhimõtteliselt oled nendasse kogu aeg sisse logitud Kui sul nagu on nagu võib läheb on. sinna alla. No, põhimõtteliselt minu oma läheb. Minu oma ah, läheb, okay. kõik läheb see ühele poole sisse sellega. Ja, noh, selles mõttes muidugi on see, et. Eesti et, mugav on. Ta on mugav. Sa lihtsalt avad uue akna, jälle oma kasutajaga sisse logitud. Nüüd on võimalus, Google mõtles, et. Aga see on juba normaalne, kui arvud kasutavad mitu inimest. Ehk siis sul on ühe aknaudiga, on sul kõik need asjad seal seotud, ja siis sa saad lihtsalt lülitada ja teise aknaudi peale ja samamoodi on kõik sisse logitada sa ei eraldi hakkama nagu iga lähe nagu uuesti nagu enda neid ja. rekvisite sinna sisestama ja, ja, ja noh, jälle kord on see, et, et miks seda varem ei tehtud lihtsalt noh. kogu aeg on selle järgi on see, et, et oh, sa sisse ma pean nüüd sinu omast välja logima ja enda sisse logima ja siis kui sõber läheb sinu läpaka tagant ära siis sa pead äh, tema omast välja logima või enda oma käele sisse logima um, selle kohta muidugi mitte ainult ei ole see, et erinevad inimesed on, vaid näiteks nagu meie, siin, tule, siin kohal tuletan ka meelda, et tehnovaade.gmail.com on meie e-mail jaadris, siis kui mina tahan logida oma, selle gmaili, siis tehnovaate omasse, siis ma pean enda omast välja logima. Mm -hmm. Nüüd on nagu võimalus mul mõlemus põhimõtteliselt korraga sees olla. Et selline tore, tore, väga tore uuendus. Ja ka teine konkureeriv nii öelda, e-maili lahendus hotmail sai, sai uuendatud ja nüüd kui me eelmine kord sellest vihjasime et minul oli see olemas ja sina ei saanud veel seda näha ja. siis, siis nüüd, on, nüüd on see kõigil avatud nüüd on see jah, kõigis 220 riigis mis vähegi toetavad hotmaili mingi mingisugused asju on, on kõik need uuendused olemas ja, ja mõned suurematest, mis seal ära mainida on, on uus hotmaili kujundus eks ju? on uus kujundus Et põhimõtteliselt sa võid, enne oli see, et sa võidid kirja peale klikkima, et, et seda nagu näha Nüüd on sul võimalus see põhimõtteliselt et, nagu, noh, nagu sa oled harjunud niimoodi vaatama Ühel pool servas on kirjad ja teise pool serjas on nagu sisu või siis üksteise all või midagi mm -hmm. sa võid, nagu Kõik asja sa saad ise nagu isesättida okay, Ja see on nagu rohkem Outlooki poole? Rohkem Outlooki poole just Ja, ja väga palju on nüüd siin võimalusi igasuguseid nagu automaatsid asju teha et hmm. sa sisestad just kui nagu no, mingisuguse kasutaja või mingisuguse saatja andmed ja siis igakord kui sul tuleb mingisugune saade või mitte saade, vaid saate saate tuleb kiri siis, siis see nagu automaatselt läheb ühte kausta et sa ei pea seda ise nagu eraldi tõstma hakkama et Gmailis on see, et sa lihtsalt nagu teed endale need kaustad, siis sa ise tõsta sinna hmm. aga need juba lähevad automaatselt kõik sinna Ja, ja teine asi, mis on, on slideshowde ja, ja mm, siis... Oh, meil on praegu see ees, siin vaatame ka, et sul on, kui on attachmentid pandud... Näiteks pildid. Pildid, ja siis sul on võimalus neid kohe, kohe aknas näha, et mis, on enne, mis ennem oli, oli põhimõtteliselt ja ainult nagu päris programmile su arvutis, ja. aga nüüd toimub see kõik. See on, on nagu selle... näitab sulle, et sul on attachmentid, sul on palju neil mahtu on ja siis on sul kaks nuppu et kas sa view slideshow, eesti keeles siis noh, vaata slide esituste mis ja. iganes ja siis on nagu lae alla mm -hmm. et põhimõtteliselt sa vajutad selle view slideshow siis äh, sul lihtsalt avaneb browseris eraldi aken kuhu sul tulevad kõik pildid mis sul seal browseris olid ja sa saad neid näpuga kerida vaadata täis ekraanil äh, kas panna automaatselt mängima niimoodi, et sa ei pea ise midagi tegema näeb päris ilus välja ja, Ma, vaadake järgi kõik, et teil on ilmselt on meil kõigi, kõigil meie, meie kuulajatele on vähemalt hotmaili kasutaja olemas et seda, või siis no Windows Live kasutus olemas et, et, et minge vaadake päris uvitav et tegi kindlasti Microsofti toodete kasutajatel nagu, nagu, nagu Outlook ja, ja, ja Office tooted, et nendel, nii-öelda selle ülemineku veebilehele nagu kodusemaks, et enam mm -hmm. oleks nii suurt vahet ja no Office on netis nüüd ja, ja, aga noh, sellega on see, et mina proovisin, põhimõtteliselt sul peaks olema võimalik avada öö, kaasa pannud et olevad Office faili, samamoodi browseris selles Office liveis aga minul see konkreetne jub veel ei tööta, või on mul lihtsalt mingisugune vale fail Tundub täiesti tavalena vöörud, aga ometigi ta tuleb mul lihtsalt arvutisse. Heikile ütleme siis nii palju, et meil siin, kes, kes ei tea, et me salvestame seda podcast igakord laivis ja, ja meil on ka siin väike chatroom tekkinud, et Heikile ütleks siis nii palju, et siis kui sul ei ole kasutajad, siis polun teese. <laughs> et, et, no äh, kui ta MSN ei kasuta, siis põhimõtteliselt sul ei ole millegi muu vaja ja põhimõtteliselt on vist võimalik MSNi kasutada ka Gmail accountiga. Eks siis nüüd ka Hotmaili, ma ei tea, kuidas selle on, aga noh, proovige. <laughs> Jum. Heike on vist põhimõtteline vastane, mulle tundub. <laughs> aga Heikele võibolla meeldib siis see, et uh, Hot, uh, Windows Live pakub nüüd ka, kas oli 20 GB? 25. 25 GB tasuta kettaruumi õhus pilve peal. Jum. Et põhimõtteliselt sa mis... saad sõbrale saata 20 GB asju läbi interneti. Küll üks fail ei tohi väga suur olla. 50 aga... mega maksimum vist. Ja, aga, aga sa, sa, sa, sa saate ei panna et väga mingi, mingi... mingi... Saata, et... 40 või mida iganes see number oli. Mm -hmm. et see, on, see on tore. Igal juhul pakub, ma tea, minule ta päris tõuget ei anna, et ma peaks nüüd Google'i maha jätma, aga, aga igal juhul annab ta sellise tekitab ta vähemalt selle mõtte, et ta ei peaks korra vähemalt proovima, et peaks nagu vaatama, millega nad tegelevad. Mm -hmm teine asja mulle meendi on äh, mul on lihtsalt kõik asjad seotud Gmailiga mm -hmm. ja mulle meendib see, kuidas on Gmail integreeritud igale poole ei, ma, minul ei ole ka et mul ei ole nagu kunagi ma... oli see, et sa logid ühte kohta sisse logid sealt välja, logid järgmisse no. kohta sisse praegu ainult vahetaknaid no. ja praegu, ma, kus minule oli täna väga hea kogemus mul on äh, mul on see uus Mac, millega ma üritan siin arjuda mm -hmm. ja noh, Officeid, oli Põhimõtteliselt on olemas, aga no, tõjuures ei hakka keegi eraldi ostma mulle. Uh, aga Open Office on peal, mis on nagu siuke nigel alternatiiv sellele. Mm -hmm. ei, no arjuks ära, ei, ei ole täna läda midagi. On, yeah. Aga mul oli konkreetselt ebamugavam avada Open Office kui minna docs.google.com et seal teha asju. Ja, ja, ja ainult mingisuguste suurte esitluste tegemisel tekib sul vajadus millegi rohkema järgi, aga muidu ei ole, muidu ei ole. Ja. täna Google Docsi kasutades, teeme, no, me teeme niimoodi eelvaated või paneme nädala uudised kirja ja siis saame siin seda Google Docsi. Google Docs sa puidugi seda, et, et mina teen asja valmis ja jagan seda Markoga ja Marko teeb oma täiendusid ja, ja ma näen seda laivis, kuidas neid tekst tuleb mulle ekraani peale. See on ka üks, uu, üks, üks asja, mis võeti Veivist üle, et äh, mul jäi enne mainimata, et Veiv küll lõpetati ära või on arendus lõpetati. Selle aasta lõpuni on Veivi lehe küll kavatud veel. Mm -hmm. äh, teil on võimalus kõik asjad seal, kui teil on seal midagi, siis need asjad seal välja eksportida. Äh, Google on selle teinud võimalikult lihtsaks teile. Ma küll ei ole proovinud, aga, aga, aga uurigi järgis on võimalik. Mm -hmm. äh, siis, siis kogu see tehnoloogia, mis Veiviga tuli, see need see interaktiivsus brauseri sees ja, ja, ja see sama see kui sa kirjutad teksti siis teisel on täht täht aval näha see mida sa kirjutad mm -hmm. et, et see asi on siin Google nüüd ka integreeritud et sellised huvitavad äh... lisad huvi... ja, huvitavad ja. Lisavad, et mis... kuigi täna ma avastasin ühe lisa mis, mul, mis mind nagu hämastas, et seda siin veel ei ole Nii. Add link Nub Nii Kas siin ei ole? Nii, ei ole Google Docsis ei ole, või no Kas vähemalt Spreadsheedi alle ei ole võimalik Panna add linki Insertiga ka mitte. Ei ole, siin ei ole sellist asja, on nagu link Okei okay. ja, ja linkes sa saab teha niimoodi, kui sa kirjutad Nagu alustad kirjutamist, näiteks nagu no, Ja mingid asju kokku võrdusmärgi, ja siis paned sinna hüperlink. Ja siis paned sulu, ja siis paned. Äh, see ei ole kõige mugavam. Paned üles jutumärgid, siis paned linki, paned jutumärgid, koma <laughs> jutumärgid, linki nimi jutumärgid ja sul kinni või see enterit ja siis mõtleb hetke ja siis tuleb! Puff, Tekstina tuleb sulle Kas sinna link. Ongi, Kas see nii lihtne <laughs> ongi Kas see nii lihtne kui tore. Kirjutada üks neti.ee mingi 40 korda pikema tekstina. Okei, okay, Google, meie Google'i ülistamisest ja kergest päschist lõpus, et äh, võtame siis, lähme selle kuuma uh, teema juurde. Jaa, kuum teema. Sellest on nii palju rääkida, et ma ei teagi, kust me alustame. Kas me alustame positiivsest või, või negatiivsest? Noh. Alustan, alustan positiivsest. Vaata, kas posi... kuulda enne häid ja <laughs> Ma räägin positiivse kiiresti ära. Võimalik, et hiljemalt kahe kuu pärast tuleb iPhone 4 iPhone Eestisse. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ja ma räägin veel parem muundise Täna just lugesin äh, Apple vihjaid vaikselt. Nii, et, et põhimõtteliselt on võimalik, et 2011. aasta kevadel juba, mitte need, suvel õppus need. nagu on tavaks saanud Apple, l. tuleb iPhone 5. Selle pärast, et iPhone 4 läks nii pärisne 4. Jee! Jee! Peel parem uudis. On võimalus, et iPhone tuleb Eestis ka telekahta. Jah, või yeah. See ei ole ka kindel ja. kumba. on no, sõne See... tagavad mikrosimme kui kellelgi vaja on. Põhimõtteliselt on nüüd head uudised läbi. Ah, ei ole. Ei ole? Mm -mm. Nii. Uh, iPod Touch tuleb kaameraga. Üsna kindlalt. See ei ole iPhone 4 enam. Ei. Nii. Aga see läheb sinna aukku okay. Heade uudiste aukku Aios nelja Aios nelja aukku Võibolla on tulemas väike iPad Okei okay. Nii <laughs> ja, ja, ja nüüd lõpetame ja täna olin Stockmanis, otsin süüa endale Ja minu ees Mingi naiste rafas Mingi armaani särkide ja muude juradega Võitis koetist iPadi välja ja luges rahulikult 3G võrgus seal looma mingit uudist. See on tore. See ajas mind närvi. Miks? On, ka ma oleks tahtnud ta selle käest ära võtta. Ja selle armaani tärgidele üle pea tõmmata ja lastel joosta. Nagu jalgpallurid jooksed peale. <laughs> Nad on vära valenud. Aga olvad uudised. Alu, alustame siis sellest, mis kõige esimene tabas. Ehk siis, äh, äh, kui tuli välja. Kui, no, kui nüüd Ameeriklased olid oma nii öelda ennast sinna eelnimekirja pannud rahad ära maksnud siis tuli välja, et ups tegelikult meil telefoni nii palju ei ole um, ja. ja see sama saaga jätkub veel tegelikult valge iPhoneiga, mis, um, mis oli ka välja kuulutatud alguses mis hetkel veel ei ole isegi teada, millal ta tuleb ja mida isegi veel ei teata, millal tuleb spekulatsioonid käivad muidugi et, et okei, okay, et ta oli olemas on, aga kuna nüüd tekisid see järgmine jama, see antenni jama et siis nad ei taha valge iPhone'i enam välja lasta, kui nad on äh, äh, selle vea nii öelda ära parandanud uh, veast ta... endast, endast. No, <laughs> seda juba teavad kõik nii ühesõnaga nad tegid see kord niimoodi, et äh, mitte ei pannud antenni telefoni sisse nagu on tavaks vaid nad tegid terve serva terve väline serv on erinevaid antenne täis üll Wi-Fi see... ja 3G ja, ja tavaline telefonilevi ja umts see asjad. Eks siis see ilus ilus ja alumiiniumist servake, mis on ei ole tegelikult vaid kaunistuseks vaid on äh, kõige olulise masi telefoni juures. juures. Kui tuleb välja, et pooltel iPhone, iPhone 4 omanikest tundub sa ainult kaunistusele, yeah. olevad, siis see lihtsalt ei toimi. Yeah. Et vasakus nurgas on kahe antenni ühendus mm -hmm. on pisike sälk ja kui sa sinna katad sõrmega või peopesaga, mis on nagu loogiline koht, kus sa enda telefoni hoiad alvasakus nurgas ja. on ju ja, ja siis sa lihtsalt vajutad need kaks kohta nagu ühendus oma vahel ja su telefon kukutab levipulgad peale nagu nulli vahel isegi Apple esimene vastus sellele oli väike softi uuendus mis. Ütsed, põhimõtteliselt ütlesid, et ei, ei, tegelikult meil probleeme ei ole, aga me avastasime siuks see asja, et, et me saame me... seda probleemi peita. Ei, põhimõtteliselt, et kui teile algust tundus, et teil on kogu aeg täis levi ja, ja te katsite selle nurgasel ära, et, et, et need mõned pulgad kukkusid teile levi, siis tuleb välja, nii tore, et avastasite, me oleme kogu aeg levi mahtu valesti kalkuleerinud või valesti tõlgendanud neid pulkadeks, Ehk siis tegelikult on teil palju vähem levi kui meie algusest neile näitasime, nii ja. et teil ei ole juba täis täislevi, see on nende esimene vastus teine või oli esimene oli see et you're holding it wrong ja, see oli Steve Jobs'i see, vastus e-maililt e vastus et ma küll ei, inimesed arvad et, et võibolla see ikkagi ei olnud tema, me ei tea seda, no seda nagu ei kindla. saa kunagi teada ja. Um, Et põhimõtteliselt inimene saatis talle kirja, et, et, et, et mis, värk, on, no. mis värk on, et, et miks mul levi ära kaup, kui ma telefoni niimoodi käes hoian. Ja siis, äh, siis Steve, Steve Jobs vastas, et äh, sa seda lihtsalt valesti käes. Ja siis selle peale tuli internetis laviin nendest piltidest, kus äh, oli iPhone'i tutvustav video, kus kõik see, inimesed Apple... hoidsid seda käes, täpselt samamoodi nagu ei tohiks seda hoida. Ja kus see just kõige oli see, et nii iPhone 4 reklaam video. Kui ka, kui ka see, kuidas Steve Jobs iPhone 4 esimest korda tutvustades laval seda hoidis ja igal pool hoidis ta niimoodi käes, aga no see selleks, see on selleks naljavärg sinna juurde tehtud. Aga, aga probleem on tõsine sellepärast, et see mitte ei puuduta ainult mobiililevi, vaid testides selgus ka, et Wifi's ta hoides sealt kinni, siis see oli vist vähemalt 20% andme vahetuse kiirus, või oli 3G-ga just, 3 3G g oli, 3G-ga see oli ikkagi, ikkagi siis levi, et, yeah. et, et jah, vähemalt 20% nagu siis andme vahetus kiirus vähenes, et ilmselt seal probleem on, ähm, Apple siis lõpuks ütles, et meil küll probleemi ei ole, aga hea küll me anname teile tasuta need ümbrised, yeah. Sellepärast, et mis mõttes on see meie probleem, kui kõikidel teistel toimub sama asi? Mis oli, oli nende väide, jah, ja. et teistel, aga teised telefonid teevad ju täpselt sama moodi. Ja siis nad tegid maailma ühel võllima asja, kuidas oma viga nagu, peita või parandada, ära tegid videosid sellest, kuidas teistel telefonidel juhtub sama asi, ja. mis mitte ükski endast lõgu firma. Mis nii kõrgel nagu positsioonil tegutseb, ei tohiks nagu, teist firmad mustama hakata? Ja, et see oli nagu kõige. Väga palju on ka rääkinud, et see oli. Kui, kui nende turundus on muidu olnud täiesti perfektne Apple'il, siis see see oli üks, üks väga suur valesti tegemine neil. Aga no Steve Jobs ei ole mitte ühe ühegi oma tootega tunnistanud, et neil, on, et neil on midagi viga. et, et, äh, et Ilmselgelt toodese tagasi kutsumine ei ole tema jaoks nagu Võimus. lahendus um, muidugi siis tulid ka konkurentide poolt juba vastused Apple'ile, et, et see on laimumine põhimõtteliselt ja, ja nüüd on Troid X, mis on Ameerikas väljas siis uh, sellele on uh, selle reklaam on praegu põhiline slogan et uh, no bumpers needed uh, eh siis uh, põhimõtteliselt põhimõtteliselt ütleb seda, et meil ei ole ümbrist vaja, et telefoni kasutada ja. et no, näitab et, et ei ole see iPhone nii mõju võimas midagi ja kõige, mis minu on kõige pullim on see et, et uh, Buzz Out Loudi üks, üks saatejuhtidest uh, kelle nimi mul praegu meeles ei ole, tema soististis ka omale lõpuks ikkagi iPhone 4 ära kuigi alguses poikateeris. Et tal oli ikka tahtis kiiremat ja nii edasi. Ja, ja ütles, et esimest korda elus on tal häbi kasutada iPhone'i. Ehk siis ta katab, ta kasutab iPhone 4 ümber praegu äh, eelmise 3GS-i pamperit või seda ümbrist. Mm. et mitte välja näidata, et see on uus iPhone. Sest ütles, et, et inimesed vaatavad nõmedalt ta pihta. Et, mis sa kasutad seda katkist jad, et, et no see on muidugi tema seltskond on kindlasti siuke ja tal on enda, endal mingi väike kiikseks mm -hmm. <laughs> aga, aga siuke, siuke uvitav väike vahepalat. Et... Yes. aga no ma ei tea räägime kiiresti sellest et varsti tuleb sügis ja varsti tuleb kooli aeg ja varsti tuleb ülikooli aeg ja varsti tuleb niisama riistvara uuendamise aeg Põhimõtteliselt on äh, Igal normaalsel üliõpilasel Või noh, selles mõttes ma ei soelda normaalsel Üldjuhul on Üldjuhul on Üliõpilasel vaja laptoppi. Ja. Ja, ja mõtlesime, et toome Teeme pisikese Nagu soovituste nurgaaseegord Kus räägime lihtsalt mõnest Arvutist, mida praegu tasuks niimoodi Natukene vaadata Enne, enne kooli algust mm -hmm. Ja mingid head tiilid, üks hea tiil on muidugi läheb kohe siia leeri. On need, kui sa ostad endale Macbooki või ostad Macbook Pro kolme, siis toli mingite kindlate andmetega Ja lähed Facebooki ja liitud seal nende klubiga ja saadad oma kutsed laiali kõikidele sõpradele Ja vähemalt kümme neist peab liituma mäkkilehega, mm -hmm. et sa saaksid arvuti ostuga tasuta kaasa ka iPod Touchi Mis on muidugi nukker, sest Ameerikas on tam, täpselt see sama nii tagasi kooli, back to school kampaania ja, ja, ja seal saab nii selle Ja seal saavad kõik selle. Et, ja see on Taani, see on samamoodi. Ja, ja ja see on väga et meil peab mingi nõmeda Facebooki trikki ära tegema, see on see on muidugi natuke tobe, aga noh. Nad võibolla loodavad selle peale, et kõik nende sõbrad juba on seal Mäkki lehel, nii et ei ole kedagi kutsuda, nii et neil jääb lihtsalt väga palju iPod toucha alles. <laughs> lakumine ise on ju täiesti normaalne ja ja mina olen Heikiga nõus, et pigem tehku lihtsalt allaindusel, ja. et selline selline nõmetsemine on natukene, aga no, kõik teavad, et, et palju parem on toodeta anda kaasa on, on firmal alati odavam, kui teha mingi allainduskampaania. Just, just, just. Nii, et no, ütleme nii, et võtame, no, võtame seda, mis antakse, et Eestis on te mäkkide indadega nii, nii nagu on ja kes väga tahab, siis See ostab, nii, nii. Ja see ostab, ostab selle nii, iPod statsi sinna juurde, nii Tapselt. et pole probleemi siis on uh, flex.de natuke promo teha on uh, tohutute allaendustega jälle väljas ja just niimoodi sügiseel mina võssin kaks aastat tagasi endama niimoodi kuskil 11 000 kroonis allaendusega ja. et uh, noh Praegu küll ma ei usu, et see on mul 24 000 väärt oleks nii kui nii, aga, aga, aga endal on hea mõelda, et kurat, kus on siin hea arvuti ja võdava rahast. Ja, ja seal on näiteks on Dell Ostro, on siuke pisikine 13,3 tolline. Ja, ja on uue Intel'i protsessoriga, on i 5 ega lausa. Lausa i 5 et, et See on ülimalt voolusäästlik ja, ja kõike muud mugavust, ja tohutult kiire ja vaikne. Kolmeaastane garantii. Kolme aastane garantii Windows 7. ai, ai. sellel konkreetsel mudelil ei ole tarkku ara kaasas. Aga sinna me, me ka kohe varsti oma blogis käsitleme järgmist operatsioonisüsteemi. Mul on tunne, et sa täna vihjasid mulle juba korra. Nii et. Ähm, Ka juba praegu näete seal vähemalt Estoni arvustust. Nii et ilmselt ei jää, ei jää nagu. Kui, kui väga arvuti meeldib, ja see on tõesti parim, parim hind, siis ei jää silmselt ostmata. Et, ähm... no, no. Ja no selles mõttes on alati vaadata. Üks on nagu põhiline soovitus on see, et vaalake natuke ringi, et ärge minge lihtsalt Hea alla Ja, ja märge mingi lihtsalt elioni sisse või, või eurooniks sisse sisse mul on lapsele arvutit vaja või, või mul oleks kooli arvutit vaja ja ostke esimene mida ta soovitab et see kindlasti ei ole lahendus et... üldjuhul nad soovitavad sulle mõnda vana lao laojääki millel on sama suur ekraan kui see koduvad telekal. ja, et, ja see, see on nagu võib olla oluline meeles pidada et, et mida väiksem kaal ja mida kergem seda rohkem peaks see asi maksma kui te tahate sisu saada nagu korraliku et et et et põhimõtteliselt need 10-11 tolliseid on <laughs> <laughs> ja 10 ja 142 11... tolline lahpaka seit seda me mõtlesimagi et need 10-11 tolliseid on tänapäeval müügil nagu osta ja viska ja tee mida iganes see tahad aga maksavad 5000 krooni ja, panen, ja kui... nende peal isegi ei jookse Ubuntu netbook edition hästi ja nagu mida sa veel Windows 7 startel taad saada um kõige suurem lollus on osta, et see kõige-kõige odavam näeb küll võibolla isegi täitsa ilus välja, ja, aga sellega ei ole mitte teha, midagi teha. Uh, Lissalt sellepärast, et telfi.ee .de teile avane, kuna seal on nii palju reklaame peal. See on, no, Põhimõtteliselt see, on, see, ei, see ei ole üldse mugav kasutada. Ja. Minul on väga, väga hea näide selle koha pealt, et uh, um, ostis töökaaslase, töökaaslase naine, ostis ka sellise pisikese Ja no, ma aitsin selle üles panna ja niimoodi panin talle siin vajalikud, vajalikud programmid peale. Mm -hmm. ja, ja ta said kaasa tasuta printeri. Ei, see, ne, sest ostad mingisuguse 7 tonniga mingi selle ja saad tasuta printeri kaasa ja mis sa veel tahad on. Ja. Printerit ei olnud, printeri. Ja, seda driverit ei olnud võimalik salvestada. Sprinteri driver tuli koos. CD-radiga? Ei, ei, selles ei olnudki probleem. Tuli koos ää, mingisuguse programmiga, nii öelda, sellise, kus sa saad siis vaadata seda, kuidas see dokument välja näeb ja mingit sellist asja, aga see programm ei toetanud alla mingisuguse teatud resolutsiooni ekraane. Ja no sellele ei olegi võimalik sellele läpakale seda draiverit peale panna, nii et see printer on selle läpaka kasutada, täiesti pole mitte midagi teha. Ja tootja ja kodulehelt ei olnud ka teisi draiveri variante, nii et no see on lihtsalt üks näide, kuidas, kui, kui piiratud nad on, et, et kes ei tea, siis driver on see osa väike, väike programmi jubike, mis, mis saab aru sellest ka, nagu külge ühendatud seadmest, et kuidas sellega, kuidas sellega käituda. Ja eelmine aasta oli meil siin aruteluks oli, oli Aceri timeline arvutid, mis on hinna ja kvaliteedi suhte kohapalt ikka nagu, noh, ma julgeks öelda nagu tõsiselt pärlid Selles mõttes, et nad maksavad sul 10-11 000 krooni, sul on uus Inteli i3 protsessor seal sees Mhm mm seal on 500 giga kõva ketast, mis on nagu rohkem kui küll iga keskmise kodukasutaja jaoks ja. ma Sa... just tahtsin öelda, et mul on 500 giga on, kui pärast kuut aega on täis juba no. seal <laughs> on Windows 7 on peal tal on kaks aastat garantiid ta kaalub poolteist kilo see on, oda... on... on kergem kui minu Macbook ja, ja, ja noh selles mõttes tema peal on tohutult hea trükkida tal on ja. tõsiselt hea klaviatuur on Ja, ja no, mis sul on vaja seal? Mis sul on Windows, Windows 7 seal peal? Ütleme nii, et mänguarvuti ei ole neist ükski, mida me siin ja. räägime, aga... Me räägime koolitööd. Me räägime koolitööarvutit. Koolitöö ja mu igapäevase asjandus ajamisest. Aga see, et kui ma ütlen, et mängida ei saa, see ei tähenda, et Facebooki mängud seal ei jookseks. Ja. <laughs> seal ei anna mängida mingisuguseid... Suuri mängus. Suuri, mäng. Suuri mäng. <laughs> Mis tulevad plaadiga või tulevad teile internetist niimoodi salaaja? Kaks kiire uudist. <laughs> Sala ja internetist mängud ja. <laughs> kaks kiire uudist. Eisser <laughs> jälle tegi nalja. Tegi dual boot netbooki pisikese asjanduse, mis jooksutab üllatus, üllatus XP-d ikka veel ja jooksutab Androidi see on üllatus, seda ma ei osanud kuidagi nagu ette näha et, ähm, et mobiiltarkvarav arvuti peal, mis põhimõtteliselt jah. teeb sellest asjast ühe mugavaima ja, ja kiireima asja ja, kuigi nüüd aasta lõpus äh, lubatakse meile Android 3.0 või järgmise aasta väga alguses, mis on nagu kohandatud juba mm -hmm. äh, Nii öelda siis nendele Netbooki. iPadi sarnastele asjadele Taibletele. Nagu tabletid ja kuidas meil nimetame Tabletid mis, mis nimeme me Eesti keeles paneme siis? Lõiutame jälle mingi uue, uue termini No jeesus ma ei tea Minu arvast et õsalt, et see tablet on hea nagu See võib segadus saada ossin uue Tableti Tableti No mis ja... siit on siis puutetundlik tafel arvuti? Tahvel arvuti on tuffel <laughs> tuffel arvuti ongi see, see asi, mida ma otsisin um, Eks siis tahvel arvutate peale nii öelda äh, lubatud Või on niimoodi val... Kas ma ütlen? On siis tahvel modifitseeritud <laughs> ehk siis ta oleks mugav kasutada et, Mugandatud et, Ja et, et natukene suurema ekraani peale mahub rohkem asju kui sina telefoni peale ainult et, et, äh, et see oleks toredam Aga praeguna Android läpaka peal Ma ei kujuta ette Ma Eks siis tuleb oodata arvustusi, ja. sest Eestisse see ilmselt ei jõua. Ei meil mitte kui üldse. Ühesõnaga. ja ma arvan, et me võime hakata siin võikselt enda juhtmeid niimoodi krusse tagasi keerama. Saabki kolm tundi kohe võrsti täis. Antsime väikse tehnoloogia toosi teile nüüd võite edasi minu õluti oma ja päikest võtma. Ja ja. Siis... Aga ma arvan, et me jätkame traditsioonil. Aga enne, enne. kui me lõpetame, on meil teinevaate top tip. Optimum. Ja, et kui teil on maa kodus halb levi telefonil Nii. ja lihtsalt ei viitsi nagu telefon põse vastas kuskil akna vastas rääkida sellega, siis pane telefon sinna, akna vastu ja mie osta endale 300 kroni eest Bluetooth sinihamas peakomplekt ja ühenda see telefoniga ja räägi ükskõik kust tahad. Vähän nutikamad suudavad vist isegi aru saada, et kui sa üt, kirj, ütled neile nime, siis, siis ta suudab evistada ka sellega et see telefoni puutub ja. Pead, nii, et... nii, et põhimõtteliselt pane telefon levvi ja ise istu diivani peal ja vaata, mida iga tahad seda vaadata. Teegi, ilmselt ei ole kõige lahedamat seal kodus niimoodi, aga see peas. <gülOUGH> <töötab, gül> sellegi poolest see töötab, et minul maal kodus on täpselt sama probleem. Et, <gül> et, äh, Hakka või Heigo siin neid nipikesi jääle kasutama. Me ühesnaga jääme ootama, mis ta järgmine kord meile varus on. Ja. Järgmise nädalal uust tip! Top tip! Top tip, ja. Aga... Kas me järgmine nädal näeme? Järgmine nädal. Mis päev on järgmine nädal? Neljapäev. Ma usun, et me võime isegi täiesti kohtuda. Järgmine Peale nädal... seda on mul puhkus kaks nädalat, nii et siis on jälle auk. Ka minul, nii et siis... Septembris. kohtume ja siis edasi uuesti septembris, ni Praegu siis kõik, aha, kirjutage, joonistage ja, ja tehnavaade.gmail.com, twitteris oleme tehnovade. ja tehnovaade ja facebookis oleme ka facebookis oleme ja, ja mina olen twitteris Marko lihtsalt. ja mind ei ole twitteris ja kõik yeah! tšau